Här kommer programmet Toner och tankar. Jag heter Ingvar Holmberg. Välkommen kära lyssnare till ett nytt program Toner och tankar. Hasse Hallström sjunger min lovsång till dig. En populär psalm i frikyrkan. Både bland unga och äldre. Jag vill ge dig, o oh Herre, min lovsång. Jag vill tacka med skönaste ord. För din kärlek och som är gränslös Jag vill tacka för allt gott du gjort Jag vill göra mitt liv till en nåd som till dig Där var ska en hyllning till dig bär. Sjungas. Endast du, Herre, äger min sång. Och i himmelens gyllene salar ska jag prisa dig evighet lång. Oh nu en härlig lovsång ska vi lyssna på. Lars Mörlid, Peter Sandvals sång Mitt liv och min lovsång. Personligen tycker jag att en av de viktigaste uppgifterna för en kristen i livet är att visa tacksamhet och att tacka Gud, att lova Gud. Här kommer alltså Mitt liv och min lovsång.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 jag vill ge dig mitt liv och min låtsam Allting är i gåva från dig har du sagt Jesus, jag vill ge dig mitt liv som en låtsam Prisa dig för hära och vatt Jag vill prisa dig med upplyfta hem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 Det har vi sagt Jesus, jag vill ge dig Mitt liv som en lovsång Visa dig förära Jag skriver lite dikter ibland och sista dagarna har jag sammanställt en liten diktsvit som jag kallar för Jag är i telefon. Och det är ett knippe som har det gemensamt att telefonen spelar någon roll i den här dikten. Och jag kommer att läsa hela sviten för dig min kära lyssnare. Men det blir kanske i början på nästa termin, då vår följetång är klar. Den blir färdig lagom tror jag till juluppehållet. Men här får du en liten telefonhistoria. Jag har trevliga bilder till den också och kommer att lägga ut den så på nätet. Men här får du höra den i diktform.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 Och efter denna laddikt om telefonens historia så lyssnar vi till en välkänd amerikansk engelsk låt Operator Information, Give me Jesus on the line. Operator, det är ju alltså telefonoperatören, linjen, kan jag få linjen, kan jag få Jesus på linjen. Elisabeth Selin står för den här trevliga inspelningen. Operator, Operator, information, information. Give, give me Jesus on the line. Operator, Operator information. information, I'd like, like to speak to, to a friend of mine. Prayer is Ooh. the number and faith is the change.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 Operator. Operator, information, information. Tell, tell me why it takes so long Operator, Operator. Information. information, try, try to, to tell, tell me what, what number to call Ooh. My mother knew the number when I was very small Every time she dials, she always gotta call Operator, Operator information. information Please give me Jesus on the line Solo Operator, Operator information. information Please help me If you can, operator, operator or information, information please, please connect me with that man. Don't Ooh, worry about the money, oh I will pay the judge. Just give me a kind of line, cause I'm calling from my heart. Operator, operator or information, information, please give me Jesus G. on the line. Please, please give me Jesus. Och från telefon till bön. Eh, här kommer en klassisk inspelning av bönernas bro. Einar Värme och Einar Ekberg sjunger duett I vår följetång har vi kommit till 25 avsnittet av Georg Herrens revolutionär. Iva Lundgren intervjuade Georg och skrev boken och den utgavs 1975. Uppläsare är Sibylla Pettersson Vetlanda. Här kommer veckans avsnitt. Vetelkapellet i Värnamo, för detta folkets blir snart alldeles för litet. Man bygger ut och det nya kapellet är klart för invigning 1928. I januari följande år, 1929, inbjuds Georg att komma och predika i Philadelphiaförsamlingen i Jönköping. och En inplanerad söndag är han på plats och predikar i förmiddagsskottjänsten. Efter mötet talar Gud till Georg i dramatiska former om att han ska förkunna om Kristus i denna stad. Efter en tid får han en kallelse att bli föreståndare i pingstförsamlingen i Jönköping. Det är med vemod hur Geo och Gärda lämnar Värnamo. Avskedsmötena blir många och känslosamma. Ett bibelord från Jeremia 15 om du frambär edelmetall utan slagg ska du få tjäna mig som får ge oj med sig som avskyddsord när han lämnar Värnamo för att leda en ny församling i Jönköping. Geoj Gustafsons namn börjar nu bli allt mera känt runt om i landet. Han hade inte varit länge i Jönköping förrän han fick en kallelse från Philadelphiaförsamlingen i Stockholm att medverka som talare i en konferens i församlingens nya jättetempel på Rörstrandsgatan, huvudstadens största kyrka. Jag kände sig lite bäbande inför uppdraget, men tackade jag och räknade med att Gud skulle ge honom det rätta budskapet att bära fram. Det var en fantastisk upplevelse för Georg att möta denna stora församling och se den väldiga kyrkan fullsatt från golv till tak. Även om han redan var van vid väckelse och framgång hade han inte sett någon pingkyrka som liknade denna, vare sig i fråga om stil eller format. Och det fanns inte heller dess lik i landet. Hans egen församling i Jönköping höll till i en liten anspråklös envåningsbyggnad på Klostergatan och Betelkapellet i Värnamo var visserligen ett välsignat tempel men jämfört med denna nya kyrka med över 3000 sittplatser var det ändå skäligen enkelt. Här satt nu före detta snickeriarbetaren Geoj på Filadelfias predikantestrad, tillsammans med en rad riks- och världsbekanta förkunnare som Levi Petrus, Sven Lidman, den norske pingsta-posten T.B. Barrett och flera andra kända namn. Sången brusade och svallade som ett hav i det enorma kyrkorummet. Stora strängmusiken under Oswald Lentis ledning, fyllde hela sångarlektaren. Bara den står som ett missionshus i Småland. Och som det spelade och sjöng. Hela kyrkan rycktes med. Den unisona sången vars upp av den donande kyrkorgen som trakterades av en ung man med skarpskurna drag och yvigt hårsvall. Han hette karl Erik Svedlund och var älskad av alla för sin musikalitet och gudsfrukten. Och så fanns det en solist i kyrkan med en röst som smälte hjärtarna. Det var Einar Ekberg. Fast man inte hade någon förstärkaranläggning i kyrkan nådde hans härliga stämma ut till varje hörn av templet. Och så fulländade var de akustiska förhållandena att hans svagaste viskning uppfattades längst upp på översta läktaren. Åh, vilken stämning! Vilken ande det var i denna kyrkan! Vilken lovprisning och glädje som mötte bröderna på estraden när de blickade ut över folkhavet. Fast den var inte riktad till dem utan till honom vars namn utgjorde den enda dekorationen i detta moderna gudshus, Jesus. Georg lyssnade med hänförelse till de olika bröderna och snart var det hans egen tur att stå i talarstolen. Det dröjde inte länge för en inspirationen grep honom och han började predika på sitt vanliga kulsprutemaner. Han kände sig buren av den himmelska kraften och han tillgrep alla medel för att vidarebefordra vad han kände. Han sköt skapt mot synden och ondskan och han målade ut frälsningens härlighet i de mest lysande färger. Det märktes tydligt att Stockholms publiken uppskattade denna frimodige smålänning. Hela folkhavet mötte honom med sitt gensvar. Prissjö Gud! Amen, broder! Ja, det är sant. Ära var Jesus! Georg kände sig snart färdig att flyga. Han gick från ena änden till den andra av den stora predikostraden, som sträckte sig över kyrkans hela bredd. En predikade han från det ena hörnet och en var han i det andra och ropade ut sitt budskap. ackompanjerat av den livligaste mimik och det kraftfullaste gester det var en predikoteknik som var möjlig innan man installerade mikrofoner som bandtalaren till talarstolen. Så kom jag till den punkt då han kände att han inte hade mer att säga och han klippte av direkt Amen och gick och satte sig medan lovprisningen steg mot kyrkans höga vall. Han hade inte mycket mer än hunnit torka svetten ur pannan och pusta ut efter sin ödlädning för en TB Barratt klappade honom på knät. Broder Gustavsson, jag har nu och ser dig efter på. Han nickade vänligt mot Geor. "Jaha", tänkte Geor och funderade på vad den stora predikanten från Oslo kunde vilja tala med honom om. Han behövde inte sväva i ovisshet så länge. Så snart mötet var slut drog Barat i avsides och började tala med honom. Det är möjligt, Gustafsson, att du kan bli en bra predikant. Men då ska du lyssna på vad jag säger dig. Och så började han finkänsligt och att påpeka en del brister i Georgs predikan. Georg lyssnade förkrossad. Han kunde inte missta sig på den äldre broderns redliga uppsåt. Som en far talar med sin son så kärleksfullt visade Bärat Georg hur han skulle slipa av vissa brister i sin predikostil för att ännu bättre kunna tjäna sin herre. Bär talade med honom om hur man bäst ska uppträda i en talarstol för att människorna ska fångas av budskapet. Man behövde inte vara fullt så livlig som Geoy för att lyckas med det. Och menade han: Man bör citera Bibeln ordagrant när man citerar den. Och inte bara dra citaten ur minnet så där på en höft. Jo, Geoy visste nog hur han var. Inte hade han tid att. Ta reda på den exakta ordalydelsen när inspirationen flammade. Men det borde han göra för Barrett. Och så var det en sak till. Överdrifter är inte bra i längden. Det är bättre att hålla sig på saklig grund än att för effektens skull överdriva sin framställning. Och Geo nickade. Han visste med sig hur han fungerade. Han skärpte alltid budskapet till det yttersta. Talade han om synden, så var alla hans åhörare kolsvarta i själarna. Talade han om helgelsens krav, fanns det ingen som höll måttet. Han förstod att Barat hade rätt till sin kritik. Och han visste ju att Barat hade rätt att uttala sig i ämnet. Han var ju en förste bland predikanter. En vältalare och konstnär som få kunde tävla med. Han lovade att tänka på de goda råden och förmaningarna. I nästa möte skulle Geri tala först. Med barrats ord ekande inom sig började han sin predikan fast besluten att visa att han kunde följa dem. Men det dröjde inte många minuter en inspirationen grep honom igen. Och med den var Barats alla råd blåsta. Geoj östepå för fullt igen, sprang runt på plattformen, ropade ut sitt budskap, skakade i sina händer mot folket, som lika tacksamt som i förra mötet lyssnade till denna evangeliorkan från skogarna i Småland. När han slutade tala satte han sig vid Barats sida på plattformen. Barat klappade Georg på knät igen och sa Jag har lite mer som jag vill tala med dig om efterpå. Georg kände sig slokörad och när mötet var slut tog den norskepastorn Georg åt sidan, precis som förra gången. Georg bad om överseende och förlåtelse för att han glömt alla förmaningarna. bara tröstade honom men sa att han ville komplettera vad han påpekat tidigare. Och så fick Geoy en ny lektion i predikandets svåra konst. Han lyssnade lika ödmjukt som förut och lovade att ta fasta på förmaningarna. Friordsalig saliger min själ, ej jag längre än syndens träl. Syndens mörka natt har flytt, solljusdag har gryt. Jesus lossat bojors tvång Fyllt min själ med frid och jubelsång Liv och över nog jag fått Ljuvlig är min låt För var allting tomhet nöd Nu så strämlar dig över flöd Frid och glädje till min själ, Jesus allt gjort väl. Jesus lossat bojors fyllt min själ, frid och jubel sång. Liv och över nog jag fått, ljublig är min låg. Vi som blivit min Den kan också nu min vän bli din Jesus vill dig frihet ge Tro och det ska ske Att Jesus lossar bojers tvång Fyller dig med frihet och ljubelsång Liv och öven nog det Och G.R. fortsatte att umgås under hela konferensen och G.R. gjorde sitt bästa för att följa sin läromästares anvisningar. Men det var sannoliken inte så lätt när kraften från ovan tryckte på och G.R.s läggning och temperament var som det var. När sista mötet i konferensen var slut och G.R. tyckte att han kunde andas ut kom bara till honom igen. Nu ville han att Georg skulle följa med till det hem där Barat och hans hustru bodde och äta super med dem. Var snäll och vänta med maten en liten stund, så Barat till Vardinnan när de kommit upp i Stockholmsbåningen. Det är något som jag ska tala med Gustafsson om först. Han bad Georg följa med in i det rum som Bärat och hans Laura delade under konferensen. – Jo, började att Vi har talats vid min hustru och jag, förstår du Gustafsson. Vi har tänkt att eh, när jag nu har talat med dig som jag gjort så ville vi också gärna bedja för dig. Han tog fram sin bibel och började läsa om olika unga människor som Gud använt. Särskilt uppehöll han sig vid den unge Timoteus och Paul i förmaningar till honom. Jehoi grät och kände sig alldeles förkrossad, både på grund av sina brister som predikant och på grund av den omsorg och kärlek som Barat och hans hustru visade honom. De kryp ned på sina knän och började bedja. Den norska pastorsparet bad innerligt för Jehoi att Gud skulle leda honom och bruka honom och bevara honom och ge honom vishet och all den andliga utrustning han behövde. Georg själv försökte också be och stammade fram en bön om att Gud skulle förlåta honom och hjälpa honom. När bönemötet var slut reste sig alla tre och Georg takade tårarna ur ögonen med sin nässtuk och kände sig liten. Plötsligt hade Barat fått fram en almanacka som han bläddrade i och han vände sig till Georg. Nu Gustafsson, ska du komma till Oslo och hjälpa oss i vår bibelskola i två veckor? Georg stillade på honom som om man hört fel. Men snälla farbror, hur ska jag kunna det, jag som har så många fel? Det ska jag säga dig, den som är en god lärjunge blir en god lärare så sa han att han skulle skriva till styrelsen för församlingen i Jönköping och be den sända Georg till Oslo under två veckor. I gengäld lovade han att själv komma till Jönköping på ett besök. Några månader senare stod Geo i Philadelphia-kyrkan i Oslo som lärare i församlingens bibelskola. Under så gott som varje lektion satt Barrett vid hans sida. Och Geoy talade med stor inspiration, men med något större självbehärsning än i Stockholm, till ett ivrigt lyssnande auditorium. Som sitt ämne hade han valt rättfärdiggörelsen i romabrevet. Först längre fram i livet gick det upp för honom vilken dristighet som låg i det ämnesvalet, och han kunde inte själv förstå hur han vågat välja det. Men det blev en mindesvärd och välsignelserik bibelskola som de norska pingstvännerna skulle tänka tillbaka på med tacksamhet under många år. Och med den öppnades dörren till en ny sida i Georgs verksamhet. Som bibellärare skulle hans fält vidgas ytterligare och sträcka sig ut över flera länder och världsdelar. I Jönköping dröjde det inte länge för en församlingen fick lokalproblem. På sommaren gick det an. Då ställde man upp en lastbil på Östra torget och från flaket predikade Geoj för stora skador av människor. Simon sjöng och spelade dragspel och anförde den lilla sånggrop som också kunde få plats. Väckelsen blommade i Jönköping. Det var inte bara till Geoys möten som det kom mycket folk i Stora missionshuset höll Frank Mangs väldiga väckelsemöten som satte spår i staden för årtionden framåt. Mangs förkunnelse om andens kraft och fullhet gick på samma linje som Geoys. Och fastän de båda inte samarbetade organisatoriskt så bidrog bådas förkunnelse till det andliga genombrottet i staden. Det visade sig också med tiden att de stora skaror som blev frälsta i mangsmöten i största utsträckning sökte sig till gemenskapen i Philadelphia-församlingen. Det var den kyrka i staden där de fann en liknande andlig atmosfär som den i vilken de blivit väckta och omvända. Sommartid var det som sagt inga större problem att nå och ta emot de människoskaror som ville lyssna till det glada budskapet. Men så snart hösten och vintern kom blev det värre. Den gamla snörmakerifastigheten vid Klostergatan med sina 400 platser kunde omöjligen rymma allt folket och när det därför en dag blev bekant att Krönleins ölkärr källare vid Oxtorgsgatan bort till Salu började Georg och församlingen ivrigt undersöka möjligheterna att köpa den och förvandla den till en kyrka. Det hela var ett stort trosföretag. Församlingen hade ingen byggnadskassa och inte heller några andra likvida medel. Det enda man hade att ta till var det överskott man skulle kunna få när man sålde den gamla lokalen. Medlemmarna själva hade inte några pengar att tala om att sätta in i det nya projektet som kostnadsberäknades till 375 000 kronor enligt det förslag som den nytillsatta byggnadskommittén kom fram till i december 1931. Men hade man inte pengar så hade man det som var mer värt tro på Gud. Dessutom fick i användning för sin goda kontakt med bankdirektören i Värnamo och den kontakten var dubbelt värdefull just då när krygerkraschen skakade landet och bankerna fått stora självan, inte minst i Tänstigstaden Jönköping som var en av knutpunkterna i Tänstigskungens imperium. Församlingen beslöt alltså att sätta igång sitt stora kyrkbygge. Medlemmarna bad och offrade, offrade och bad. Ibland såg det omöjligt ut att klara en väntande inbetalning, men i sista minuten kom pengar alltid fram på något märkligt sätt och arbetet kunde löpa utan avbrott. Entreprenadfirman som skötte byggnadsarbetet fick god insyn i församlingsmedlemmarnas bristfälliga ekonomiska resurser och för dem var det en gåta var pingsvännerna fick sina pengar ifrån. När bygget äntligen var klart och en ny och stilfull kyrka reste sig på den gamla ölhallens plats överlämnade entreprenören en skrivelse till församlingen med följande innehåll. Som ett bevis på att vi till fullo uppskattat och värderat er det humana och om samförstånd vittnande handlingssätt vid slutuppgörelsen beträffande byggnaden i kvarteret Herolden jag vi härigenom framföra vårt varma tack till såväl församlingen, byggnadskommittén som till er värderade föreståndare för det goda samarbete vi haft. Det vi hörde efter följetångsavsnittet var en grupp från arken som sjöng Du gör under idag. Nu ska vi höra den härlige finsk- ryska sångaren Viktor Klimenko sjunga Halleluja Jesus kommer. vi frälsning få? dem ygar att leda världen. När ska vi frihet nå? Lyft upp din blick mot himmelen. För hela jordens hög ska frihet. Dagen komma När den Delar skyn Då ska konungen Komma Klätt i himmelens Glans Se Myrten ska Blomma Där blått Midas till lejon Leon beta medan Götz riket ska komma, Yuset växer fram, alla polska bes. Tema för andakten i veckans program är just detta faktum att vi den här veckan befinner oss mittemellan gamla kyrkoåret, förra i söndags så var det domsöndagen som avslutar kyrkoåret och kommande söndag är det första advent, början på kyrkoåret. Och domsöndagen, det låter ju hotfullt och skräckinjagande. Det som var benämningen på söndagen i söndags. Och det handlar ju om Jesu återkomst. Han är ju domaren också. Och... Jesu återkomst kan skräva många människor. Jag minns i min barndom och ungdom så predikades det kanske på ett sånt sätt att man på något sätt var rädd för Jesu återkomst. Men sen jag blev vuxen och höll på och förkunnar Bibelns budskap och Guds ord i många år så känner jag det är en oerhörd trygghet att det finns en dom att inte det onda och det fula och våldet och förtrycket ska fortsätta i all oändlighet men det finns en dom över ondskan det finns en upprättelse, det finns en befrielse för de förtryckta det finns rättvisa i universum och om det inte fanns det då vore ju inte himmel himmel då vore ju inte det fanns det ingen godhet i världen vad skönt att det finns rättvisa att Jesus också är domaren han är ju frälsaren i allra första hand men han är också domaren och kommande söndag så är det advent och början av kyrkåret det är ju så att jag har ju allra mest varit pastor i pingströrelsen under mitt yrkesverksamma liv och i pingströrelsen följer man ju inte kyrkårets texter i vanliga fall utan man kanske gör det till påsk och till jul och advent och en del pingspredikanter, kanske någon generation äldre än, äldre än vad jag är, de satte ju sin ära i att liksom nästan förakta kyrkårets texter och eh, kunde kanske ibland demonstrativt eh, göra så att man, när eh, folk väntade sig kanske en predikan om advent eller, eller jul eller påsk, så kanske man tog något helt annat bara för att visa att man var fri. Men det finns säkert, och många tycker det är bra, att det finns en rytm och att kyrkårets olika texter och ämnen löser av varann och det finns ju också tre årgångar, så att det är inte exakt samma texter som återkommer och predikas över varje söndag, utan det finns en variation men det finns ett ämne för varje söndag. Och de här fyra söndagarna i advent, det är ju speciellt kanske i Skandinavien som vi firar advent. Jag är inte bergsäker på att man gör det. Jag tror att man gör det också i Anglikanska kyrkan i England. Men det är inte självklart i världen att man firar advent. Och det här med att tända det första ljuset, första advent och det andra ljuset, andra advent och så vidare. Och så när fjärde ljuset har tänds, då kommer julen. Ja, det här är ganska självklart för människor som bor i Sverige. Eh, och Adventstiden är ju fyra veckor som bereder oss inför julen när frälsaren föddes i enkelhet som ett litet barn i Betlehem. Så här knyter vi an i tankarna till Jesus, domaren, den rättvise som kommer tillbaka. Han kommer snart, det är budskapet kyrkan och Nya Testamentet har förkunnat i alla tider. Vi vet inte när han kommer, men han kommer snart. Och då blir det rättvisa. Då ska onskan avväpnas. Då ska godheten fylla hela jorden hela universum och jag tror att för de flesta normala människor är det ju någonting väldigt positivt att det finns en rättvisa i universum Jesus är av evighet han är den evige guden den rättvise domaren men han steg ner för att befria och frälsa och han är centrum i adventsfirande och julfirande. Så här skriver Filipperbrevets andra kapitel. Paulus har författat de här fantastiska orden. Han, Jesus, ägde Guds gestalt, men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt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 Att du är frälsaren, du är domaren. Tack för att det finns en rättvisa till slut. Men tack också för det fantastiska budskapet att du kom i enkelhet som ett litet barn. Och det får vi fira genom advent och jul. Vill Välsigna varje lyssnare. Amen. Börje Ring har skrivit en fantastisk psalm och sång eh, som bygger på texten jag nyss läste i Bibeln. För att du inte tog det gudomliga. Börje Ring sjunger. För att du inte Gudomliga, dig till en krona för att du valde smälig och fattigdom vet vi vem Vet vi vad seger? Vet vi vad väldighet? Vet vi vad Gudar? slutar är veckans program med en härlig riktig adventsalm bered väg för Herren. Livets ords sångar och musiker spelar och sjunger för oss. Ha det så bra. Vi hörs nästa vecka.